Testi, testi, ykako, ykako, kuuluuko, kuuluuko? Testi, testi, ykako, ykako, kuuluuko, kuuluuko? Hmm. Vetääks tää nyt taas setit ihan tulille, kun niinku, pitäisi katsoa, että kaikki toimii, mutta niinku, jotenkin se ei toi... Ei kyllä tuolla ainakin... On tuo. Tuo on näkyvillä. Eli toimiiko se tuosta, testi, testi, ykako, ykako, testi, testi, joo, kuuluu, nyt kuuluu normaalisti, hieno. mutta joo, pahoittelen, tämä on todella noloa tämmöinen, että joudun, joudun katkaisemaan yhtäkkiä mun äh, aloitusjinkkunikin, kun tota, saan kuulla, että idle, idle-setit, niin, ne niin, niin, niin oli päälle ilmeisesti joutuneet, mutta toi tosiaan edellinen piisi. oikeastaan, mun pitää varmaan aloittaa, tätä koko homma alusta, mä siitä, eli mä että vetämään vähän yli, yli, yli yhdeksän nyt tämän, tämän sovipaan takia, ää, aloitetaan biisillä, mikä mulla oli ää, intro biisinä tässä, eli mulla oli intro, mietit, intro, -biis, intro biisinä mietittynä toi Kissin Psycho Circus, No, arvatenkin syystä, mikä mitkä, mitkä oli viime viikon perjantaina tapahtuneet. Eli, eli tota, ö, tuli viime viikon perjantaina aamuna tuli uutisia, että Kissin tota, perustajajäseni, tai perustajajäseni pitkäaikainen pitkäaikainen gitaristi, oliko basisti, en muista tarkalleen. Ace Freely. Ö, niin tota, se nyt oli Ace Freelyn kanssa, se oli tota, kumminkin. To, to, to, to, to, niin jo kyllä, kitaristi ja aina välillä tota, vokalisti, niin tota, pääkitaristi Ace on tota, siirtynyt tuonne orkest taivaalliseen orkestereen ja tota, ajattelin, että hei, mä voisin suottaa Kissin musaa tähän alkuun ja hänen muistolle ja biisi, minkä sitten valittiin, niin oli, aluksi mulla oli mielessä, että olisin soittanut Strutterin, mutta joka olisi ollut ensimmäisen levin ensimmäinen biisi, mutta mä ajattelin, että Ehkä mä soitan kumminkin semmosen biisin, mikä voi olla vähän eeppisempi, ja se eeppinen biisi on sitten tota Kissin Psycho-Sergus, ja se lähdetään kuuntelemaan tähän väliin. Sen jälkeen, niin sen jälkeen otetaan ihan, ihan kunnolla tästä ohjelmasta sitten kiinni. Hey Circus kissiltä Tämä oli yksi niistä biisistä, minkä mä valitsin Ace really muistolle Tään tota, näin torsta iltaa Kun minä laakoilen melodioita Mä oon Jefu ja sun seuraan tänne yksi saakka Tota Tämähän on oikein tota Makossa tota kissi Vihyä vähemmän semmonen tota Mitä mä itse ehkä kuuntelisin kissiltä Welcome to the show Ja welcome to the show toi laulukin oikeesti sopivasti sanoi Tota niin. Tervetuloa, kuuntelua Melankolian melodiota. Jefu, täällä teidän seurannanne siinä ysi sakouten tuossa jo tota, aiemmin, jos tuossa biisin lop, loppupetkällä ehdi sanoa. Pahoittelen tästä tota, niin, niin, niin, teknisestä viasta, mikä tuossa heti lähetyksen alkuun tuli. Tämä on, että, tämä on tätä, kun tekee, tekee ohjelmaa suoraan etänä, etänä ja ei ole tuota, käytännössä mitään semmoista niin kuin, äh, suunnitelmaa tässä, Teh, että jos tapahtuu jotain, mitä pitää tehdä ja mitä pitää säätää. Kun olen kumminkin tottunut, että on tietyt, tietyt tuota, reitit, mitä pitää, mitä pitää toteuttaa, niin ne toimia. Mutta tuota, ö, siis jotenkin niin nyt mulla niin levisi kaikki, mitä niin pitää sanoa. Intropuhe. Eli tuota, tosiaan kaikki tässä tämän ohjelman aikana, kun tänään tulee, tänään tuota, ohjelmassa on niin vähän kaikenlaista. Meillä on tänään heti tuohon Voisin sanoa, että tähän heti seuraavan sen jälkeen otan tuon otan perunan esiin, eli tota, meidän tämänkertaisen illan kysymyksen. Ja kysyn teiltä vähän liittyen tota, kauhuelokuviin, voisin sanoa vähän, ja tuttumuksiin, Aattelin kysellä vähän kysymyksiä. me me kuulostaa vähän siltä, että mä taitan viime vuoden kysymyksen kysellä uudestaan, mutta tämä on hyvä kysymys aina tähän, tähän vuoden aikaan, niin miksi ei? Ja tota, äh, sitten tota niin, öö, myöhemmin tässä kyselen, myöhemmin tässä niin, tota, ohjelmassa on myös öö, on meidän, meidän tämä tota, ohjelma osio meillä 94 desibeliä on mukana tässä ohjelmassa. Sitten meillä on öö, on myös on haastattelu tulossa jossa tässä alkuvaiheessa lähetystä kun mä teen ei eilen tein pienen, pienen, pienen tota niin tutustumisreissu on autosimulaati ajosimulaattori maailmaa ja kävin haastattelemassa sieltä sitten, tota, niin uh, oli Six Degrees of Freedom nimistä, nimisen, tota, uh, tai sitten oli 6D, oh, 6DO, 6DOF uh, Systems Oyn, tota, uh, Oskar Kangastieta, joka tota, kertoo meille, meille tota, niin, haastattelun muodossa, että mikä on Six Degrees of Freedom-tekniikka ja tota, kertoo hieman tästä ö, ajo minkä täm, tämmöistä peristuntuman nimisestä ajosimulaattorista, mikä teki tämmöistä syyslomakiertuetta kymmenellä eri paikkakunnalla ja se eilen, eilen oli sitten viimeinen etappi, joka oli täällä meillä, meillä täällä kotipitäjässä torniossa. Että semmoista on tuossa tulossa illan tässä villan ja sitten on tietenkin myös meidän, meidän muut ohjelma-osiot, eli, eli tuota, Uutta Räminää tulee kohta puoli, sieltä tulee 9 tulee, kuten mainitsin, eli 9 desibeli, eli 9 Sitten on Sitten on teema Tetris viikon tunnin alkuun, eli kasilta, ja sitten tuota, on KERPALLOHITTI, kuten aina ennenkin, siellä on taas joku, joku tota kiva, kiva levyin levy, niin, nosto, levy nosto, ja se, sen mä voin sanoa, että se on tuota, on sitten vähän tämä niin teemaan liittyvää. Ja sitten toi illan viimeinen hidas, mikä sitten on ehkä, vähän ehkä, en tiedä, mä en mietin, että onko toi illan viimeinen hidas, ja illan viimeinen ihan kunnolla hidas biisi, mutta vähän uudempaa musaa, ja samaan aikaan vähän, vähän semmoista rauhallisempaa. Mutta tota, mennään tästä musal, musal, musaa eteenpäin. päin, ja kuten aina ennenkin, niin viestejä saa laittaa, radioverkko.fi, siellä on se huutolaatikko, niin sinne, sinne ihmeessä viestejä meikäläiselle löytyy siitä ja lääteviestistudioon nappuun. Kun siitä painat, niin se tulee semmoinen pop up ikkuna mihin sä voit laittaa nimimerkkiä ja roskaposti ja sitten viestin studioon. Mutta tota, lähdetään kumminkin kuuntelemaan hieman lisää, lisää tota, vanhaan, vanhaa rokkia. Guns and Roses, ja Rosesia tota, täällä listalla ja heidän biisinsä Right Next Door to Hell, jonka jälkeen lähdetään tuonne tota, meidän tota, perunoiden maailma ja katsotaan vähän, että mitäs mä olin keksinkään tähän tämänkertaiseen potaattuun teille kysyttäväksi. Melankolian melodiat! Lastenohjilla on lapsenmielisille aikuisille! Äänessä on! Ja siinä soi Right Next Door to Hell, Guns and Roses, tämä oli levyltä Usual Illusion 1, tota, tämä on näitä, näitä tota, vähän vähemmän soitettuja Guns and Roses biisejä, ainakin radiomaailmassa taitaa olla vähän vähemmän soinut biisi, mun mielestä oikein mukavan mukava niin äh, tiivis, tiivis tota, uh, Guns and Roses right.. Illan potaattoon, eli potaatot on tämmöisiä meikäläisen illan kysymyksiä, mitä mä tykkään kysellä teiltä ihmisiltä, ja tämän kertaan illan potaatto käsittelee kauhuelokuvia, koska nyt on tää Halloween-kausi, ja ajattelen, että mikä olisikaan parempi kuin kysellä teiltä, teiltä tota kysymyksenä, että mikä on teidän lempi kauhu media? Ja tuota, kauhuelokuva, kauhuanime, kauhutelevisiosarja, tämmöinen. Kumminkin kertokaa, että mikä on tämmöinen teidän lempikauhumedia. Ja tuota, että no okei, esimerkiksi kauhuelokuvista, mutta hei, mä voin kysyä, miksi mä kysyisin vähän laajemmin. Koska tiedän, että on olemassa muitakin erilaisia kauhu, kauhumuotoja, kuin vaan pelkästään elokuvat. Ja kertokaa toki, että mikä on se teidän lempparitapa niin, äh, kuluttaa ja kuluttaa sekä tota, niin, öö, tehdä myös ylipäätään niin öö, kuunnella, kuunnella, katsoa, öö, lukea, kuitenkin kuluttaa kauhua. Niin kertokaa minulle tämä, tämä tota, tapa, koska miksi ei? Mä, olen, mä tykkään tämmöistä kysellä vähän tämmöisiä asioita. Ja mä itse voisin vastata tämän kysymykseen tuossa, tota, öö, näiden kahden leffabiisin jälkeen, nimittäin me tullaan kuuntelemaan tähän, tähän väliin tota, hieman alasteelokuvaa musiikkia. Me kuunnellaan Brian Adamsiltä kappaleen nimeltä hira I Am, ja ennen sitä kuullaan kuullaan tota, Rascal Flatsin kappale Life is a Highway, joka itse asiassa olisi ollut tota, niin viime kertaisen niin, tota, Melancholy Melodiat-ohjelman loppusuoran biisi, mikä itse, asiassa, mikä itse asiassa jäi kesken, koska koska tuota, niin äh, tuota, tuota, tuota, mikä ei itse kesken, kun mulla katkesi täältä kot kotoa, niin sähköt lähetyksen aikana. Että se aiheutti, se aiheutti tämän lähetyksen katkeamisen kesken kaiken. Toivottavasti tänään ei käy näin. Ja tuota, on juuserit kyse, että mis, siis mikä media, tuosta tuli ensimmäisen meidän tuotantoyhtiö Eli tuota, siis kauhu media, eli... Onko se että, äh, kauhukirja, mikä kauhukirja on suosikki, mikä kauhu elokuva on sun suosikki, mikä kauhu televisiosarja on sun suosikki. Eli mikä tämmöinen tietty juttu, kauhuun liittyvä juttu on sinun suosikkijuttusi kauhu Se on se kysymys tällä kertaa. Mutta me lähdemme kuuntelemaan tähän väliin Raskal ja Brian, Brian Adams, ja nämä on tosiaan elokuvista. Nämä seuraavat kaksi kappaletta ovat Tämä Brian Adams äh, joka tuota, kunnat, tämä Rascal Flattsin Life Highway on autot-elokuvasta, ja Brian Adamsin Here I on sitten tuota, ä, Spirit, Villi ja vapaanimisesta animaatielokuvasta. Vapaa animaatioelokuvasta. Jotenkaan lähdetään kuuntelemaan niitä tätä väliä, aletaan selkeästi alle. Unuhtui tietenkin sanoa, että teillä on mahdollisuus tosiaan niin tota, laittaa viestiä sinne radioverkko.fi huutolaatikkoon tai sitten minkälaisen yksityisen viestintäkanavin Discordissa tai Irkissä tai missä lie. The next day gone, sometimes you bend, sometimes you stand, sometimes you turn, your back to the wind. There's a world outside every darkened door, where blues won't haunt you anymore, where the brave are free and love and sore, come ride with me to the distant shore. We won't hesitate to break down the garden gate, there's not much time left today, yeah. Täältä raportoi koko Suomen maakuntaradio, jefu ja melankolien melodiat. I am, ja... Tämä on Brian Ernstin musiikkia. Ai, että tämä on kyllä kaunista. Juurikin näin. Here I am. Sieltä me se jo lähtää viisi lähteä soimaan. Mut tota, kyselin tuossa tota, ennen, ennen niin raskalla Flatsin Lifeissa is Highway, että, että mikä on sinun suosikauhumediasi? Tämän illan, tota, niin potaatto. Eli lähdetään näitä vastauksia käymään läpi. Näitä ei nyt tällä hetkellä ollut kovin monta, joten mä voin itsekin tähän antaa oman näkemykseni, kun tota olen... Tällä hetkellä tämän ainoan vastauksen tänne niin saanut, niin laitan tietenkin niin vähän annan teille viittaa, ja voin ottaa, tähän, tota niin, myös, voin ottaa tämän myös myöhemmin tänään uudestaan tässä lähetyksen aikana. Öö, riippuen että missä kohtaa, missä kohtaa lähetystä ollaan, niin voin ottaa tämän uudestaan. Mutta, tota, öö, heavy Useri vastasi, että kaksi viikkoa sitten tuli katsota tuota Substance, missä näyttelee Demi Moore. Pitkästä aikaa oli kunnon body horroria tykkäsin erittäin paljon. Oli paljon mustaa huumoriakin. Kyllä, ja tämä oli mun mielestä viime vuoden paras elokuva. Kyllä. Mä itse tykkäsin niitä Substanceista viime vuonna tosi pal niin paljon, että mä tykkäsin, että se meni mulla helposti vuoden parhaimpiin. Mä en viime vuonna kovin montaa leffaa käynyt katsomassa tuota elokuvateatterissa, ja, ja sitten se leffa, mikä käyn katsomassa tänne Jepät, mitä mä kävin kattomassa, ne oli pääosin kauhuelokuvia. elokuvia. mä kävin kattomassa 50 vuotta vanhanen niin, ä, Texas, Texasin moottorisahamurhaajan ja sitten Terrifier-kolmosen tota, ja sitten niin, The Substance ja pari muutakin ihan mukavaa elokuvaa. Ja tota, jotakin muuta, muuta kivaa, mutta kumminkin. Viime vuonna tulikin muutaman kerran käytyä elokuvateatterissa. Tänä vuonna olen käynyt huomattavasti enemmän, että sikäli, sikäli hyvä, hyvä juttu. Tosin kesällä enkä nyt ollenkaan. Mm. Siis tota, Substanssista itsekin tykkään kauhuelokuvana, mutta mä itse tykkään, niin, kun mä puhun, mietin kauhu tämmöistä mediaa, niin mä itse tykkään tosi paljon näistä. Niin, no, mä oon viime vuosina vasta alkanut tykkäämään enemmän kauhuelokuvista. Mä oon nuorempana ollut hirveän vaikea ollut katsoa mitään kauhuelokuvia Ehkä senkin takia, että kun mä olen ollut pien, nuorempana hirveän säikkö. Että niin, kuin, vast niin, kuin, niin no näin, vanhetessa olen oppinut, oppinut niin sietämään enemmän pelokkeita. Sietämään enemmän pelokkeita, niin tota niin, niin, niin se se on sikäli, sikäli kivaa. Mutta tota sitten kauhupelejä mä oon pelannut kyllä. Tällaisia niin kuin, toiminnallisia kauhupelejä, joissa on tämmöisiä kauhuelementtejä, oon kyllä pelannut tosi pitkään. Jo, jo varmaan 14-13-14-vuotiaana ensimmäisiä kunnollisia. Että siellä on jotain residenttiiväleitä ja tämmöisiä, mitä mä oon pelannut. Mutta sitten tota, ihan oikeeta kauhua. se ei tämän niin ikäännässä... Oikeaksi mitä minkä nyt oikeasti oikeaksi kauhupeliksi se nyt laskee, niin joskus siinä joskus siinä 2017 varmaan vasta semmoista jotain sen tyyppistä pääsy pääsy kokeilemaan ja pelaamaan ja ne on ollut varmaan just jotain tyyli Amnesia the Dark, dark, dark Descent. Ja, tota, ja just mainittu Resident Evil ja öö, mitäs muuta mitäs muita näitä nyt on kummikin kaikenlaisia kaikenlaisia kauhujuttuja on tullut silloin aikanaan kulutettua, pelimuudessa varsinkin. Mut jos puhutaan kauhusarjasta, niin kyllä mä voisin sanoa, että e eikö, eikö tota kauhusarjaksi voisi laskea myös tämän 90-luvun tota, todella, tota niin, todella isoon suosioon päässeen skifidraamasarjan draamasarjan tota, eli dx X-Files, eli sellaiset kansiot, voisi sanoa kauhusarjaksi, koska siinä on tämmöisiä, kauhuelementtejä monessakin jaksossa. Et siellä ei ole mitään, mitään helppoa, ne ei ole mitään semmoisia niin, täysin ylilonnollisia ne kaikki, kaikki, ne hirviöt siinä sarjassa. Mutta tämä on niissä vain, ja varsinkin niissä, niissä hirviöjaksoissa, että ne ei ole kaikki semmoisia, tota, niin pien ne ei ole mitään semmoisia, niin, niin, niin täysin yliluonnollisia, vaikka, ne, vaikka jotkut mutantit saattaa olla tosi yliluonnollisia olosia. ja on siellä paljon semmoisia ihmishirviöitäkin siinä sarjassa, että se ei ole vain pelkästään se mikä tekee, mikä X-Filesista niin kauhu kauhumedian. Ja jos kirjallisuudesta puhutaan, niin mä oon kauhukirjallisuud... Kauhukirjallisuuden kanssa on tosi tosi huono, että sitä mä en ole kuluttanut niin paljon johtuen siitä, että, että tuota... Yläasteen, yläasteen pakkoluentamiset on pilannut ja lukuiloon suht, ko, suht kovaa. Ja, ja tota, muistelen, mitä muistelen yläasteella, niin, tai mitä muistelen, niin yksi harvoja kauhukirjoja, mitä mä olen lukenut, ja nimenomaan yläasteella, niin on ollut toi, tota, ö, Stephen Kingin kirjat, ja Stephen Kingiltä nimenomaan Eksyneiden Jumala-niminen teos. Olikohan muistaakseni englanninkieliseltä nimeltään The Girl, The Girl Who Loved Tom Gordon. Ja toto, se oli oikein, oikein pätevä kauhu, kauhukirjallisuutta. ja Oikein hyvä tämmönen niin sanotusti ö, käytetään termiä aloitustason ö, Stephen King kirjallisuutta. Ja kyllähän mä tykkään myös saavaleffoista. Ja nimenomaan, oliko se muistaakseni kolmonen, nelonen ja vitonen, missä oli tuota tämä... Tämä, tämä, tämä Hoffman trilogia. Tuota, se, se on, ne on niin kyllä loistavia, loistavia tuota, kauhuelokuvia. Ne. Mutta tota, semmoisia niin tällainen niin itsellä nämä kauhuelokuvajut. Entäs mitä se on teillä? Eli jos teillä on jotain ö, omia suoskikau medioita, niin Antakaa ne ilmi mulle tuota, tuolla radioverkon irk kanavalla meikäläisen omassa Discordissa, eli Miss Adventurers and Melancholics. Siellä tuon on tämä keskusta aukio, mihin saa laittaa viestiä. Mulle saa laittaa myös yksitysviestiä vaikka tuota, niin, omalla, omalla tuota, niin, suosikkitavalla, jos haluaa. Tai sitten voi laittaa radioverkko.fiin. Huutolaatikkoon viestiä, eli sinne tuota kannattaa myös, myös sitten tuota, niin vastata tähän illan potaattoon, eli mikä on sinun suosikkikauhumediasi. Ja näillä, tuota, näitä mä haluan vaan niin lukea teiltä ja lueskele niitä sitten tässä illan mittaan, tässä tuota, kun, kun on semmoinen hyvä hetki. Mutta lähdetään kuuntelemaan hieman lisää musiikkia. me tuossa... Ilta aloitettiin Kissin musalla, mutta ajattelin, että voitaisiin kuunnella myös Ace Freelyn omaa tuotantoa. Ja hänellä olisi tämmöinen biisi kuin Rip It Out, mikä, tota, niin, mikä niin ratsastaa tonne, mikä niin on, o, minkä mä olen omistanut hänen, om, hänen muistolleen tässä lähetyksessä. Ja siihen tota Freelyn perään kuunnellaan ö, uutta elonkerjuuta, heidän kappaleensa iloisten laulujemme maa joka tota, siivittää meitä tähän tämän torstai aikana. Mutta minä olen Jefu, ja te kuntelette melankolle Palataan näiden kahden viesen jälkeen asiaan. Vabu. Jefu, ei, lopu. Jefu, ei, lobu Jefu, ei, lobu Jefu, ei, lopu. Jefu, ei, lopu. Jefu, ei, lopu.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 Iskelmä mestarin heitoa kärkevää. Ehkä Irvingin näki, miten känninen käki voi suosionsa täällä löytää kotkasta lavini kuin pakarinen panikansa naurusta hytkymään. Riumari! Ja kun laulu on sakia, ei löydy siitä päätä Häntää hilipati hippa, se nauratti likka ja kloppia vierellään Treperiimejä ja räki, ehkä jostakin näki mikä myy ja kuinka täällä pärjää ala alamäki, nauravi väki, jota on ilo viihyttää Kari, mikrofoni sekä meikä oiva aviopari, Kaffi käden sijaan senin ollut pelle niinku harri, vai kaaveis oli talon omistaja niinku karri, jopa retalle musan nääresku irvin, se onpi sopimatta virkaa, klassikoita korvis mitä pimein niin pilvirri, plinjo loiri, kikka sekä kirka. Ojemme maa Elonkerju ja Kullervo. Siitä lähettiin semmoisella niinku, tota, oikein niinku, dada, Dadaisilla viisillä tähän, tähän tota, niin, lähestulkoon tunnille. Öö, mä voin tuon sanoa, että tuo oli, tuo oli kamala viisi. Jopa, jopa minunkin mielestä, jonka, jonka, tota, niin, jonka mielestä tai jonka musamakuu nyt ei välttämättä ole se kaikista paras. Niin, mä olen sitä mieltä, että että tuo oli, tuo oli huono biisi, tuo oli huono biisi valinta, to, tosi tahditon biisi, valinta, ainakin mun, mun osaltani. Mutta tota, mm, jotenkin ilmeisesti, ilmeisesti tämmöinen, niin tuolta, tuli, tuolta tuli nimittäin palautetta, että, että tota, ei, ole, ei ole hyvää biisi tämä. No, olen, olen kyllä samaa mieltä, ei ollut välttämättä se paras mahdollinen biisi. Mutta oli uutta elonkirjoa, jota ajattelin, että no mikäs siinä, kaipa voisi soittaa. Öö, tota, sen verran voisin ha haluaisin jo tässä teiltä kysellä, kysellä tuota, niin, teidän, teidän tota, huomiotanne, että te voitte alkaa jo laittamaan minulle noita teema Tetris-toivebiisejä. Eli teema Tetris on tämä minun ohjelmaosioni, mikä tuota tässä tunnin päästä vasta lähtee käyntiin. Mutta minä haluaisin teiltä kuulijoilta äh, toiveita tietyn teeman ympäriltä. Ja mä ajattelin, että siinä ekan tunnin alkuun voitaisiin soittaa muutama semmoinen kova kovaa toive. Ja tämänkertainen teema Tetris on tosiaan teemaltaan kauhu teema se piisi tai trauma teemaiset biisit eli, eli jos semmoinen biisi mikä te tuo sulle tota, kauhutunteen, kauhuntunteen kauhutunteen tai, tota, niin, tai tämän tota, niin traumaattisia muistoja tai tämmöisiä, niin laittakaa niitä mulle tänne tänne tuota niin ö, tänne, tänne radioverkko.fiin discordiin, minun oman henkilökohtaiseen discordiin, tai sitten tuottaa tonne radioverkon irkkikanavalle tai radioverkko.fiin huutolaatikkoon, niin tota, mä sieltä sitten poimin niitä esittäjän ja biisin nimellä, kun laitatte, niin. ja pienin perusteluin tietenkin, niin, niin tota, laitan niitä tänne listalle tulemaan. Ja poimin myös mahdollisesti muista somekanavista, jos niitä sinne on mahdollisesti saapunut. Mutta tota, ei kai siinä. Aattelin tota, niin avata tämän, tämän setin, mutta tota, öö, pistetään tästä, tästä tota soittoon seuraavaksi ö, Survivoria ja Whitesnakea. Ja näiden biisien jälkeen lähdetään käymään tuolla uuden räminä maailmassa. Siellä on, siellä on nimittäin oikein hyvää musaa sitten tarjolla, ainakin kahden biisin verran. En, en tuosta toisesta tiedä, mutta ainakin toinen niistä on, on sellainen, että ainakin henkilökohtaisesti itse tykkään siitä. Mutta lähdetään kuuntelemaan ensin Survivoria, jonka kautta biisi, joka me tullaan heille kuulemaan ehkä kaikista heidän. heidän Koko diskografiansa tunnetuin biisi eli Eye of the Tiger ja sitten tuota perään *White Snakein kappale Don't Break My Heart Again. Mutta, moi Jefu ja te kun palataan asiaan ihan justissa. Ei tässä on nuoremmaksi muututa. Hey, lobo, yaboo, yeah. hey, lobo, yaboo, yeah. hey, lobo Snake, don't break my heart again. My heart again. Be my heart again. Kyllä, siellä tota. White Snake laula oikein, oikein komiasti. Kyllä mä sanoin, että tässä kun tota on soittanut myös vähän oikeasti huonoa ammu tänään, niin, niin tota. On, on survivoria vai Whitesnake huomattavasti parempaa tavaraa kuin elonkerjuu. Tälleen hy, hyvä tietää, että, näin, tota, että biisit, joita minä soitan, niin herättää myös tunteita. Ja tota, hyvä myös todellisuus tule, tulevaa varten tietää, että okei, okay, minä en soita enää elonkeriota missään muodossa tässä ohjelmassa. Jotenka, jotenka se, on, se on varmistettu. Mutta tota... Meillä olisi aika uuden räminä. Tässä Seskan pintaan yleensä ollaan, ollaan tota, niin, laitettu uutta räminä. Ja tällä kertaa meillä on kaksi biisiä tähän ohjelmaosioon valittuna. Ja näistä biiseistä tota, voin sanoa sen verran, että toinen on vähän tämmöistä huumorimusaa viime perjantaina. Itse asiassa molemmat biisit on tullut viime perjantaina julkiin. Ja, ja tuota, nämä on... Toinen on näistä orhottinkielistä, tai no, vöyriltä itse asiassa, jos tarkkoja olla Ja tuota, toinen on sitten tuota, niin, ihan kotimaista, tai ei, ei suomen kielistä, mutta kotimaisen yhtyeen tuottamaa metallimusiikkia. Ja tuota, me aloitetaan tällä metallimusiikilla, ja, ja tuota, ei varmaan yllätä, että... Kun, kun viime perjantaina julkaistiin uusi Badlebeistin albumi Steel Bound, niin tuota, tää, tässä, niin kyllä, sitä tässä elmassa tullaan soittamaankin. Ja ajattelin, että hyvä nosto sieltä, BadleBeistin albumilta on sellainen biisi, mikä on käytännössä varmaan viimeinen NS-sinkku! Tai isompi Single-lohkaisu tuota, ennen tai tässä tuota, niin, albumin julkaisu yhteydessä. Ja Tämän kyseisen kappaleen nimi on Twilight Cabaret, mikä, tota, niin, mikä on jatko-osa, itse asiassa tarinallinen jatko-osa, ainakin sen musavideon myötä, tuolle, niin, tuolle tota, Badlepiestin, se vuonna 2017 julkaistulle albumille, tai 2017 julkaistulla albumilla Bring, Bringer of Painille, niin tota, julkaistu nimeltä King for a Day. King for a Day-ni jatko-osa. Ja kyllähän tämän kappaleen pystyy yksittäisenäkin kuuntelemaan, tai oman teoksenaan kuuntelemaan, mutta kyllä siinä on selkeitä selkeitä viboja King for a day Ja musa -video on kyllä ihan selkeästi ottanut tämmöisen niin sanotun jatko-osan, tämmöisen oman jatko-osan, muodon tähän King for a Day äh, King for a Day musa-videoon mutta me lähdemme ensimmäisenä tämän äh, Battle Beastin Twilight Cabarray biisin kuuntelemaan ja sen jälkeen pistetään soimaan hieman tota, äh, niin karaoke Anthemia tuon Kain tyyliin kun he laulavat kappaleen nimeltä karaoke ja Kaihan tunnetaan parhaiten tuosta niin äh, heidän Euroviisubiisistään Barabada vastu, joka oli aika tota, niin isosti soitossa tuossa kesän aikana. Mutta tämä, nämä kappaleet ovat tämänkertaisia uutta raminäbiisejä, ja tota, palataan niiden jälkeen ö, asiaan. Joten painetaan tota, nappulaa ja kuunnellaan uutta raminäjinkku tähän väliin. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, mikäs, mikäs ravina oli? Melankolien melodiat uutta ravinaa. Lasten on lapsenmielisille aikuisille. Äänessä Jefudam on. Okay Eli Kevin, Axel ja Jakobia ja heidän kappaleensa Karaoke. Ja ennen sitä kuultiin Battle Beast ja Twilight Cabaret. Ja tämä Twilight Cabaret on tosiaan uusi, tai uudelta Steelbound-levyltä, mikä julkaistiin tuossa viime perjantaina. Sama homma kai Karaoken kanssa, että sekin tuossa viime perjantaina julkaistiin. Hyviä biisejä on ainakin omasta meistä molemmat. Olisi kiva myös kuulla teidän mielipiteitä, että miten noi kappaleet iski, oliko, oliko Wörtti oliko vai tuota, pistinkö, pistinkö jälleen tuota, niin tunnelmaa latteaksi. Ja pakko tuosta Battle Beastin biisistä sanoa, että tuossa oli vähän tuommoista lattaritunnelmaa mukana tuossa biisissä, oli oikein veikeän oikein, tuota, oloinen, oloinen tuota, biisi, ja vähän mitä kuulin tuota, Nooran suusta tuossa, Eräässä haastattelussa nihan sanoi, että tämä Twilight-kävärei oli kyllä todella hauska biisi tehdä, koska siinä oli vähän, vähän kaikenlaista mukana. Itse minusta on videokin oikein veikein oloinen ja osoittaa sitä, että kaiken ei tarvitse olla niin vakavaa. Ja kyllä minun on pakko sanoa, että kyllä tuo battle oli huomattavasti parempi, toi kain biisi. Vaikka kain karaoke tykkäänkin myöskin siis. Ö, tässä pari biisiä vielä tota, soitellaan, niin, niin tota, sen jälkeen mä voin sanoa, että mun pitää vähän, vähän pohjustaa seuraavaa, seuraavaa tota, spiikkiä, mutta niihin mennään sitten tota, Konaalakartellin ja Cheap trikin jälkeen, eli tässä kuullaan vähän, vähän tota, niin, tämmöistä... Ehkä vähän Danger Zone-tyyppistä settiä, mutta myös samalla sitten leffamusiikkia lisää, kun tuossa aiemmin tänään kuultiin parin animaatioelokuvan musaa, niin tähän sitten kuullaan tota, niin, tota, Top, Gun, äh, Top Gun, äh, elokuvasta musiikkia tuossa aivan juuri. Mutta näiden jälkeen niin mä pohjustan hieman tota, meikäläisen tulevaa haastattelua, joka kuunnellaan, kun tota, päästään, päästään siihen. Mutta ennen, ennen haastattelua ja ennen, ennen sitä pohjustusta, niin kuunnellaan uh, Jeep kappale Mighty Wings, mutta ennen sitä me kuunnellaan Konalla Kartelli nimiseltä tota, uh, panolta, suomalainen kappale nimeltä Vaara vyöhyke, joka on itse asiassa vähän tommonen, ainakin kannen perusteella tommonen, tota, niin, uh, uh, Top Gun henkinen biisi. joten näet ne kuuntelemaan tähän väliin ja palataan sen jälkeen asiaan. Nämä on No, ei tässä ainakaan nuoremmaksi muututa. Okay. Tää ei oo mun tapasta Sä saat mut tuntee jotain mahtavaa ja alkukantasta Kädet takataskuissa, Bon Jovi kaiku mankasta Niin kuuma, mut kylmä, nu tuuma, mä tyhmä Etusko joka sananne tavallaan omaa syytä Et sieluni sä kovetit, satutit mun monesti Veit sydämen mun rinnasta, ku Indiana jonesi. Mun se saa mu ilmassa vaaran tunne, vaan heppi Kiitos! Little, little. Tämä kyllä mieleen tosi paljon tuota tuo Street Fighter 2 videopeli ja nimenomaan tämän tuota Ken Mastersin tuota taso biisi. En, en olisi yllättynyt, jos kyseinen biisi olisi inspiroitunut tosi vahvasti tuosta äh, niin, tästä kyseisestä Mighty Wings biisistä, Jeep Trickilta. Ja... Se on tosiaan tuosta topkan elokuvasta tämä kyseinen biisi. Seuraavaksi tulette kuulemaan meikäläisen toimittavan haastattelun tuosta, tota, niin tota tai, tai simulaattoriteknologiaa tekevästä yrityksestä nimeltä Six Degrees of Freedom Systems, tai DOF, 6DOF Systems Oy-nimisestä yrityksestä ja heidän tuota eräästä, eräästä tuota jäsenestä Oskar Kangastiestä. Hänen kanssaan tuota, juteltiin eilen hieman tuota, tästä perstuntuman nimisestä ajosimulaattorista, jossa tuota, ideana on, on tuota, simuloida tuota, auton käyttäytymistä ihan niin kuin, tota, ajosimulaattorin myötä tai ajosimulaattorin kautta. Ja siinä sitten, niin, ö, ja sen käyttökokemuksesta myös hieman tota, tullaan kuulemaan tämän ö, lyhyen haastattelun aikana. Ja tota, tuo ö, Oscar itse asiassa toivoi kahta biisiä, joten tota, mä toteutan hänen ensimmäisen toiveensa. Tai itse asiassa ensimmäisen toiveensa tähän heti alkuun ja sitten heti sen haastattelun jälkeen mä hänen toisen toiveensa tuota soittoon, eli me saadaan molemmat piisit, jotka hän toivoi, niin soittoon tähän meidän ohjelmaan. Eli ensimmäisenä tullaan kuulemaan ö, Arttu Viskarin musiikkia vuodelta 2011 ja kuullaan kappaleen yöltä Mökkitie ja mikä me kuullaan sitten siihen, se siihen seuraavaksi, niin no sen tuota tuo... Oscar itse tuota saa juontaa sisään, mutta lähdetään mökkitien kautta tuonne tuota, niin, kuuntelemaan haastattelu niin, tuota, Oskar Kangas, Kangastiestä, joka kertoo meille Six Degrees of Freedom-teknologiasta hieman enemmän. Ne no, no, ei tässä ainakaan nuoremmaksi muututa. Käsäkuuvuna vuonna 86 meidän siera oli melkein uus. Faja tankkas, mutsi pakkasi eväitä. Mä istuin jo takapenkillä, hymy korvissa vöihin köytettynä. Dingo lauloi nahkatakkista tyttöä. kertoi jatkosodasta, siitä ali rokasta. En tuolloin mistään tajunnut, nautin vain lomasta. Vaija, anna mun ja mökki lupaan, että saunaan vettä pien. Muistan kivet ja kannottan soratien. Mielessäni olin Henri Toivonen, ralli oli pienten poikien, fajan nauroi, mutsi pelkäsi katsoa. Kesä loppuja mulle kerrottiin, ei tule enää reissuja evitskukin, vanhemmat eros ja mökki myytiin. Kävin eilen ajamassa mökkitien, muistin, että kauemmin se vie. Tutut reitit vaihtuneet pintoihin mustiin. Ei jukkikaan kerro enää sodasta, se kasvaa honkanummella Nyt paremmin ymmärrän tarinan. Ja hänen tekojaan arvostaan. Vaja anna monna ja mökki, tie lupaan, että saunaan vettä pien. Muistan kivet ja kannottan soratien. Mielessäni olin Henri Toivonen, ralliidoli vai hän nauroi, mutsi pelkäsi katsoa Ja täältä raportoi koko Suomen maakuntaradio Jehu ja Melankolian melodiat Los systeemejä, ilmeisesti, Joo. on olemassa, ja tota, ja sitten jotenkin Kangasti Oscar ja meillä on tämmönen neljän velipojan ja yhden kaverin firma, joka tekee tämmöisiä kuusi DOF-ajosimulaattoreita, eli no, nimiin tulee Six Degrees of Freedom, eli kuusi vapausastetta, liikkuu joka suuntaan, Joo. ja ollaan sitten ensimmäisiä Euroopassa, joka tekee tätä liikealustaa. Okay. Haluatko kertoa tuota, tästä servo moottorista ylipäätään, millainen, millainen teknologia? No siitä kannattis kysyä meidän toisiks vanhimmalta veljeltä, minä oon sitten vaan tämmönen rakennus, raksamies. Mutta, mutta ne on tämmöinen nykyteknologiaa, ei tarvitse katoa hydrauliikkaa käyttää Joo. ollenkaan, että sähkö, todella hiljaiset, mutta tosi tehokkaat laitteet. Ja ilmeisesti vähän niinku monenlaista on, tässä nyt on tässä tota, täällä tota on ollut kesä- eikä se syyslomakiertoa vähän niin kuin ympäri, ilmeisesti ympäri Suomen vaan, täällä pohjois -Suomessa. Joo, nyt ollaan kymmenen eri kaupunkia käyty ja nyt sitten päätettiin tämä syysloma kertoa ne tornioja. Mm. Meillä on nämä laitteet, että näillä pystyy yhdellä laitteella ajaa rallia ja Formulaa driftingiä, karpinkia, rataa, ajoa helikopteria, lentokonetta, kaikkia mikä vaan liikkuu niin pystyy ja pystyy simuloimaan niin pitkälle sitä. Ja tämä on ammattilaisen rallikuskien ja driftikuskien kanssa tehty yhteistyössä, saatu niin aidon tuntunen tuntuma vaan voi olla. Joo, tämä tuntui kyllä ite kun tässä kokeilin ja herranin. aika kova, ei herronen kohtaa. Mitä tässä tapahtuu? Ja tää tuntuu niinkin semmoista huviposta laitteella. Se on kyllä semmoinen huviposta laitteella. Tähänhän saapii myös, myös VR-asit ja saapii mm -hmm. myös vuoristorataa pystyy ajaa ja... Joo. Tulee haluammaksi jo Powerparkissa käyntää. Mm. Mites tota... Kuinka monta erilaista peliä tähän on, niin on käytössä? Et tässä Ilme, oli ainakin testissä oli selkeästi toi Dirt Rally 2. Joo, tässähän pystyy kaikkea assetta korsaa ja kaikki missä on... Mikä on RPR ja Racingit ja kaikki, kaikki mahdolliset, missä on joku liikkuva, liikkuva okay. enemmän. Esimerkiksi vaikka GTAta pystyy aikaa. <laughs> se, se kuulostaa jo hurjalta Kyllä. Tota, mietin, mietin tässä, että paljon tämmönen niinku systeemi oikein maksaa, se on Syst. ilmeisesti viisnumeroinen summa. Se on, joo, viis numeroista summista puhuta, ei oo ihan halvimmista päästä, mutta riippuu, riippuu vähän mitä komponenttia, mutta se pyörii sitä 25 000, sitä 35 000 tällä hetkellä. Että heittämällä ollaanko, jos katsoo, niin markkinoiden halvin tämmöinen. Joo. Meillä on sitten kilpailijoita, joilla on 250 000 euroa. Joo, arvo, niin. Eri hinnat. Niin ollaan saatu sitten siitä aika, aika rapsakka summa pois. No. Miten te lähditte niin kehittämään tätä? No aluksihan se lähti siitä, että meillä oli velipojalla oli polvirikkiä, se halusi vähän jotakin tehdä. Ja he lähti sitten velipojan ja kaverin kanssa kehittelemään laitetta. Ja... Sitten ihan omaksi iloksi aluksi harrastuksena ja... Sen jälkeen sitten lähdettiin vähän kasvattamaan, kun tuli kommentti että pitäisi lähteä markkinoille. Ja sitten lähdettiin mekin mukaan velipojat ja nyt ollaan sitten tässä pisteessä, missä ollaan nyt. Ja lähdettiin nyt, ja viime kesänä nyt sitten markkinoimaan vähän enemmän tätä laitetta ja systeemiä maailmalle. Että oh, tämä, niin kuin viisi vuotta kehittelyä on takana. Okei. Että, niin kuin, että jos tait, niin vetää, niin vetää mutkia suoraksi, ilmeisesti tylsyydestä, niin, niin no, alun perin joo, kyllä. Ja harrastuksesta. harrastuksesta. Vähän semmoista, joo kyllä. Ilmeisesti ihan tota niinku pelit ja niinku tämmöstä simo on niin oli ollut ihan pitkänkin, pitkänkin On siis se semmoinen joo, kyllä. Näin on. Joo, mutta ei ollaan oikeastaan silleen samoin. No, miltä, miltä susta tuntui tuo ajo? Öö, siis herran aikana. Kuten sanoin tuossa, niin tuntui mikä olisi ollut jossakin niin huviposta laitteessa. Mutta kyllä tuossa niin selkeästi, selkeästi tuli semmoinen ajo pääsi fiilikseen. Pääsi fiilikseen. Joo, Se, tuo, niin kuin, tuo on oikeastaan semmoinen vähän ehkä jollain tavalla turvallinen tapa päästä niin kuin, ehkä esimerkiksi autokouluihin. Nimenomaan ja sitten vähän ralliinkin ralli, ralli tuntuu. Ei tarvitse aina ostaa sitä heti sitä ralli, iso, kallista ralliautoa ja mempelia. Mm. Pääsee vähän nyt turvallisesti. Ja Tälläin halvalla testaamalla. Joo, ja siis tämä on, on aivan täydellinen niinku, kyllä. systeemi. Kyllä. No, se on, täs... olispa, tossa on se, niinku, ne iskut ja ne kaikki tulee, niinku, että jos törmäät vaikka johonkin peuraan niinku, tiellä. Niin on, niin jo, kyllä. Joo, ja sitten vaikka esimerkiksi liukas pystyy mm. kaikki ja tämmöset, niin sehän on aivan totta. Et siinä tulisi se, niinku, se, on, se, on, se, on, se tunne. Ehkä tuleva tulevaisuudessa sitten näin, myös autokouluille käyttää. Mm? Juurikin näin. Tämähän on sitä tulevaisuutta. Kyllä. Tää radiosahdomme Melankoinen Melodiat ja mä yleensä tykkään kysyä tuota haastateltavilta, että ö, mikä olisi semmoinen biisi, minkä se tähän tuota haastattelun loppuun pistää, niin minkä ite haluaisit? No. Soisit ihan mikä vain käy? No. Mikäköhän se ois? Laitetaanko tää, oisko Rallikansa? Rallikansa eli mennään JVG. Tie, JVG, Rallikansa tai Mökkitekä, tuota kumpi menee? Sitten. Kyllä sopii oikein hyvin, mutta... Kiitos. ei mitään, kiitoksia. kiitoksia. Kutle, että kävit ajamassa. Ja. Ei mitään, kiitoksia Loistavaa. teille, että saan haastatella. Loistavaa, kiitoksia. Ja täältä raportoi koko Suomen maakuntaradio, Jefu ja Melankolian melodiat. No, lautaa etelästä Lappiin, syntymästä hautaa se sakkiin, sakki mahtuu sama sauna suomalaisen Kansa. Oli Oskar Kangas, Kangastien tota, niin, uh, toivon tämän haastattelun jälkeen. Kiitoksia vain tota, Oskarille ja uh, uh, 6DOF tota Systems Oylle haastattelusta. Sain, sain tehdä tota, tämän haastattelun ja itse asiassa tästä haastattelusta tuli mieleen, YouTubesta minun omalta henkilökohtaiselta kanavaltani je Fulta löytyy itse asiassa pieni pätkä siitä, kun tota, minä kävin kokeilemassa tästä, tätä kyseistä niin, ä, simulaattoria. Ja siitä löytyy siis tämmöinen pieni, pieni koostepätkä, missä on tota, ä, niin, niin, niin, sellaisia, sellaisia mielenkiintoisia hetkiä, että se näkee, että miten se toimii se. Se, tuota, se simulaattori, ja se kyllä heilu, ja, heilu ja, tota, niin teki kyllä melkoisia liikkeitä, kun kyllä siinä vähän ei teki kauhisteli, että ei, herran, ei jumala, että miten tää toimii, ja kyllä siinä oli paljon, paljon ylläreitä. Tuota, tuota, mm, pistetään, <laughs> tuolla tuota, heavy useri kyseli minulta, että kennykällä vai perunalla, kun oli tää nyt tämän haastikse. Tota, minun noi nappimikrofonit ei välttämättä ole parhaimpia mahdollisia tähän hommaan, mutta niillä minä se hoidin. Et tota, olisin, voinut, olisin voinut vaan pyytää, että oltaisiin voinut laittaa ne tuohon tota, vaihdahelmaan kiinni, jos saanut ehkä parempaa laatua. Mutta ainakin tämä nyt ei ollut mikään. Tuo nyt ei ollut muutenkin, tuossa oli vähän niin äh, tuon haastattelun kanssa, niin ei tullut oikein mietittyä, että miten tuota tuon tekniikan kanssa. Mulla on, Yleensä mulla on paljon parempia mikrofoneja ja sun muuta, mutta nytten, ku, nytten piti sitten, piti sitten tuotta niin, ö, diilata sen kanssa, mitä oli. Ö, mä haluan pyytää jälleen toiveita teiltä, koska tuota, ö, tossa, kello alkaa kohta lähenee kahdeksan noin 20 minuuttia, noin 19 vaille kahdeksan on kello ja 8 paissa aletaan. Ka kahdeksan pinta aletaan käymään noita niin teema tetrixen toiveita läpi. Ja sinne teema tarvitaan lisää toiveita. Eli kauhuteemaisia teemaisia biisejä tai traumateemaisia biisejä saa minulle ehdottaa. Ja, ja niitä sitten minä laittelen tänne tuota, niin soittoon. Aina tämän ö, niin aina tässä sitten ilman. Mutta tuota, ja mä ehkä vähän sillä lailla tätä kyseistä, kyseistä teemaa vähän laajennan, että tämä traumateemahan voi olla siis semmoinen, että jos sulla on joku semmoinen pelko, mikä tuota, mihin li voisi liittyä joku tietty biisi, että esimerkiksi vaikka joku biisi, mihin, mikä vaikka kertoo kuolemasta, jos on vaikka vaikka pelkoinen. Niin sä voisit vaikka jonkun kuolema-aiheisen biisin toivoa, mikä voisi jotenkin toimia tämän sun, sun, tota niin, ää, sun tämän kuolemanpelon kanssa. Tai sitten tuota, jos sä pelkäyt vaikka ampia, Siinä joku ampiaisaiheinen biisi tai joku tämmönen. Eli asia mitä sinä pelkäät, asia mikä aiheuttaa sinussa kauhua, sellainen biisi voisi olla tuota, hemmetin hyvä tuota, tähän niin niin tähän tota, niin, teematetrikseen meikälässä tällä kertaa. Ja mä voin sanoa, että kyllä mä oon itekin tuonne laittanut yhden, yhden biisin ihan vaan sen takia, että saatte vähän niin käsityksen siitä, että mitä minä haen tota, näillä toivebiiseillä. Mutta, tota, ennen, ennen, mutta ennen tota, teematetristä, niin meillä olisi myös, tota, niin myös tuo ysi neloset, tuossa tulossa kohta puoli. ja siellä on sitten... Kotimaista, kotimaista edustusta siellä ja tota, siihen niin ohjelmaosioon mennään öö, megadetin ja Siongixin kautta. Jotenkaan lähdetään kuuntelemaan Megadethia ja Siongixia ja sen jälkeen yhden nelosia. Se, että mitä siellä tulee, niin se on tosiaan kotimaista edustusta ja aika lähellä. Aika lähellä itse asiassa meikäläiset niin osa tota, öö, rehellisiä ollaan. Ne vain melodiat. No, ei tässä ainakaan nuoremmaksi muututa. You my so is what you my... What's the point of crying for hell, if I suffocate myself? 94 ja tämän kertaisessa ysin elosissa tota, käsittelyssä on suomalainen yhtye. Ja vielä kaiken lisäksi itselleni ainakin näin tota, geografisesti katsottuna erittäin lähellä sydäntä ja erittäin lähellä tätä, niin, äh, omaa, omaa tota, kotipaikkaani sillä välillä sitä tulee yllätettyä itsensä siitä, että niin, vuosi 94 on myös suomenkielisen rockin osalta todella hyvä vuosi, ja yksi Suomen kovimmista suomirock-julkaisuista on tullut vuonna 94, ja ainakin mulle tosiaan jossain määrin läheinen. Torniosta kotosi oleva kloaka maksima tai paremmin tunnettuna lyhenteellä CMX. Vuonna 94. Helmikuussa CMX julkaisi Aura-nimisen neljännen, neljännen albuminsa, joka teki yhtiöstä sen, millaisena tunnemme sen nykyään. Yli 30-vuotias levy sisältää muun muassa hittikappaleet Elokuun kruunu, äh, Kultanaamio ja jokaisen suomalaisen kuulemaa äh, CMX-balladi hitti Ruoste. Parhaimmillaan levy nousi Suomen virallisen albumilistan kolmannelle sijalle julkaisuvuonnaan ja... Myyntiä nosti myös aiemmin mainittu uh, ruostesingle, josta oli tullut hitti. Samana vuonna CMX aloitti ensimmäisen pitkän kiertueensa, joka kattoi yhteensä 20 keikkaa. Kiertue oli menestyksekäs ja se teki muun muassa kosketin soittajan Mara Salmisesta pysyvän osan CMXn panoa. Tämän lisäksi CMX valittiin rumbalehden lukijoiden äänestyksessä vuoden yhtiöeksi vuonna 1994. Vuonna 2014 albumin täyttäessä 20 vuotta levystä tehtiin uudelleenmiksattu versio, joka sisälsi kaksi levyä, jonka toisella levyllä oli alkuperäinen albumi uudelleen masteroituna ja toisella levyllä kuultiin albumin normikappaleiden lisäksi bonuskappale nimeltään Saatana. Aura on myös albumi, joka on lisätty 79 muun suomenkielisen levyn lisäksi tuhannen yhden musiikkialbumin joukkoon, joka, jotka jokaisen ihmisen on kuultava ennen kuolemaansa. Tämän listan Suomi-edustuksen kuuluvat muun muassa pmpn levy Leskiäidin tyttäret, Nightwishin Once, Himin Razorblade Romance, Juise Leskisen 15. yö. Ja tämän ohjelmaosio on aloittanut Amorfixen Tales from the Thousand Lakes-albumi. Kappale, joka kuullaan tämän ohjelmaosion päätteeksi, on Aura-albumin viides raita. Nainen tanssii tangoa, joka yhdistelee punkkia, rockia ja tangon rytmiä yhteen kappaleeseen. Olemalla yksi levyn mielenkiintoisimpia, charmikkaimpia ja kaoottisimpia esityksiä. av yriänä C ja Max, olkaa hyvät. Melon koljan melodiat. 94 decibeliä. Hän hänen hameen sattumman puhuva hulmua. O oh, hän sekoittaa minun miehen pääni heikon, kädet alkaa huitoa ja otsa hikoa. Katso, on juhlat loppuneet, me kävelemme keskikesän kukkivan puutarhaan. Kuinka hän katsoo ja vaatien koskettaa, se tapahtuu taas vuosituhanten mallin. orkesteri latti arvio taman tovani orkesteria Tanssi tangoa CMXältä, tämänkertainen ysi nelos biisi. Ja tota, jatkuu taas sitten ö, ensi kerralla, kun tota, niin ö, melankolisia pyöräytellään. Tämä oli tämmönen tota, oikein, oikein villi biisi tuo. Ajattelin, että jotain, jotain tämmöistä kaaottista tähän, tähän tota väliin ja Hyvä muistutus, ainakin oli eräästä, erään, tuota, niin, ä, ku, kun kuuntelin eräästä radiokanavaa, niin sieltä tuli hyvä muistutus, että niin, CMX-aurahan on vuoden 1994-levy, ja sieltä löytyy sitten varmasti jotain hyvää, hyvää soitettavaa tähän, ja ajattelin, että hei, miksi mä en voisi soittaa tuota, tätä kyseistä niin, ä, kaoottista komboa sisältävää biisiä, koska mä tykkään soittaa kaikkia niitä ei niin tuttuja tota, biisejä näiltä tota, tunnetulta levyltä. Kello lyö nyt kahdeksan. Ö, ja tota, mä voisin sanoa sen, että niin, ö, teema Tetrikseen teema aikaa on noin viitisen minuuttia. Ja, ja tota, mulla on semmoinen juttu, että täällä on nyt sen verran vähän toiveita, että te voitte niitä mulle lähettää tässä kyllä tuon tuota teematetriksen aikanakin, tuossa on nyt kaksi biisiä listalla, mutta, ää, mutta eli tässä on nyt ainakin yhteensä on, on tota, noin 12 minuuttia ehkä musaa niin tuohon tuota, teematetrikseen varattuna, ja annan otin niille kaksi biisiä, ja laitan, laitan varmasti lisää itsekin tuonne listalle, jos tota, alkaa tuo niin ää, lista, lista vähän niin kuin kuihtua kasaan. Mutta tota, eli te voitte laittaa mulle teeman, teemalla kauhu ja tota, traumat, pelko ää, ja tällainen niin niin kauhuteema yleisestikin näissä biiseissä, niin saa laittaa mulle teema, teematoiveita vielä, vielä tässä tota, tämän illan aikana, tai tämän pienen hetken ajan. Mutta tota, mä aloitan Tota, mä laitan tästä seuraavaa viisiä soimaa, joka on Nightwishin versiointi The Phantom of the Opera tota, kappaleesta. Ja sen aikana ainakin vielä pystyy tota, laittaa minulle viisi toiveita teemateettelisestä varten. Ja, ja tota, kyllä siinä teemateettelisessäkin aikana voi mulle vielä viisi toiveita laittaa, jos tulee mieleen. Eli niitä viisi toiveita mulle saa laittaa siis tuon radioverkko.fi huutolaatikon kautta, mikä löytyy osoitteesta radioverkko.fi siellä on se huutolaatikon, niin painatte siitä ja sulle tulee pop-up-ikkuna missä on pieniä ohjeita, että miten sä toimit sen tota, systeemin kanssa. Eli sitä kautta voi mulle toiveita, voitte laittaa mulle toiveita myös Discordissa mun mulle tuota yksityisviestillä tai sitten tuota, tuonne Discord-kanavan välityksellä tai te voitte laittaa mulle viestää ehkä okay, Instagramissa, jos te ette ette uskalla discordiin tai sinne tota, niin, ä, radioverkon huutolaatikkoon vi viestiä laittaa. Tai sitten te voitte laittaa niin, ä, viestiä tuolla radioverkkofi irk kanavalla eli tota, viisi toivet otan vastaan tämän, tämän tota, ainakin tota, seuraavan puolen tunnin ajan. Mutta tota, eikä siinä. Lähdetään kuuntelemaan tähän väliin Nightwish'e, ja sen jälkeen olisi teema vuoro. melodiat! Lasten on lapsenmielisille aikuisille! Äänessä Jefudamon! Ja siinä kuulitte uh, uh, Nightwishin The Phantom of the Opera biisi. Eli on aika teema Tetriksen. Ja teema Tetris on tämä minun uusi osio, jossa tota, minä toive toivebiisejä, toivebiisejä tietyn teeman ympäriltä. Ja tämänkertainen teema Tetris käsittää kauhu-teemaisia biisejä. Eli ka kauhu-trauma- ja, ja pelko-teemaisia biisejä. Ja tota, te... Olette saaneet toivoa näitä biisejä. Ja niitä biisejä saa tosiaan toivoa vielä tässä vaihe tässäkin vaiheessa iltaa. Eli, eli tota, ihan, ihan vaan jos tota tulee mieleen joku kauhu tai ö, pelkoteemainen biisi, mikä voi sopia tähän listalle, niin mä ihmeessä otan sen tonne ylös. Ja laitan sen sitten soimaan. Jossain kohtaa tätä, niin, tätä teemateetristä ainakin seuraavan noin puolen tunnin aikana. Ja tota Aloitetaan sellaisella biisillä, minkä mä itse oon tuonne laittanut. Nimittäin siellä on vähän tämmöistä tuota, niin, uh, vähän erilaisempaa uh, pilko -musaa. Mä Mä itse nimittäin olen kuolemanpelkoinen ihminen. Sen mä voin paljastaa. Ja tuota, mä pelkään siis kuolemaa yli kaiken. Ja muutenkin kuoleman kohtaaminen on itselle vähän vaikeata monessakin suhteessa. Ja ajattelin että tämmönen biisi mikä vähän kertoo kuolemasta tai ainakin eräästä tietyn, tietyn aikakauden kuolemasta, niin tuota, tai tietyn aikakauden kuolemista, niin tuota, sopii oikein hyvin tähän aiheeseen. Nimittäin The 60 levyn nimeltä West End tuossa vuosi sitten. Ja siltä levyltä löytyy tämmöinen 5.27 and done. Ja mun mielestä se on Oikein hyvä tuota, biisi kertomaan kuolemasta, koska sehän kertoo näistä ka, kaksi-seiska-kerholaisista. Lähdetään se kuuntelemaan tähän väliin ja sen jälkeen aletaan äh, alan kaiveleen teidän toivebiisejä, jos, tuota, niitä tulee, jos jos teille tulee niitä mieleen. Joten laittakaa niitä mulle tuota, tulemaan discordin tai minkä tahansa viestimen kautta minulle niitä satutte tulemaan vastaan. Jahas, ja tuota, tuo niin meidän teematetris intro ei enää lähtenyt pyörimään vaikka, vaikka tuota se mua oli listalla, mutta se johtuu varmaan siitä, että se on sen tuota, tämä listapaikkaan itse asiassa mä oon vaihtanut sen tuota, ton, ton, ton, ä, ä, jonon tai tämän mikäli reitityksen oon vaihtanut täältä ja tuota, nähän minä voin vaihtaa samaan tien tässä, kun Samalla juttelen teille, niin tulee ainakin, tulee ainakin jotain kontsaa tässä teille lähetyksen. Pahoittelen siitä, että tämmöistä pientä säätämistä on aina, aina mukana, mutta eihän sitä voi, eihän näitä nyt, nyt perhana aina voi tuota, muistaa. Mutta joo, äh, lähdetään kuuntelemaan tota, tähän väliin tosiaan toi äh, The Sixteen kappale äh, 27 Seven and Dania. Sen jälkeen palataan teidän, tota, teidän tota niin, kuuntelijoiden toivopiiseihin. 27 and done, Kyseessään oli The 69 BC, The West End. Tämähän kappale kertoi kaksi kerholaisista. Eli, tota, eli jos, jos ette tiedä, mitä kaksi kerho on, niin kyseessä on olemassa tämmöinen julkisten lista, jotka ovat kuolleet 27-vuotiaina. Tota, tämä on aika, aika pitkä lista. Ja tätä myös heitellään sitten sellaisena, ja kaksi seiskaahan heitetään tämmöisenä rokki-ikänä. Että, tota, että jos sen selviää, niin sitten on selvinnyt rokki-iästä. Ja, tota, ja se onhan toi, onhan toi omalla tavallaan vähän erikoinen. Ja että sanotaan, että let's all die young, it's so easy and fun. Että kun kaksi seiskana yleensä on ollut tämmöisiä niin todella surullisia kohtaloita. Ja se on mun mielestä kuolemaan. Teema. Kuoleman teema on oikein tämmöinen, tai kuoleman pelko teemaan omalla tavallaan tosi, tosi mielenkiintoinen trauma joillekin ihmisillä. Ja tota, kauhuteemasta musaa toivoi heavy useri tuolla tuota Discordin kautta yksityisviestillä. Heitti minulle Rob Zompin Dragulan, joten katsotaan sitä vähän väliin. tämä voin sanoa tässä vaiheessa, että, että tota, jos toivotte biisejä, niin. Ja että jos teette tuon piisien, niin täällä tulee sitten kidutuskamaa, että voin sanoa, että tuossa on pari, pari tuommoista luotia, mitkä saattaa aiheuttaa vähän, vähän tota niin, äh, kyseenalaisia tuntemuksia. Oi äh, joku, oi joku. Mutta lähdetään kumminkin tähän väliin kuuntelemaan äh, niin, äh, Rob Zombiein Dragula ja sen jälkeen tota, ehkä vähän. Saat, ehkä, mä, ehkä mä yritän välttää kiduttamasta teitä. Ehkä. Juan Coleón de Halloween ja äh, Rob Zombie ja Dragula, ei oo oikeastaan mitään parempaa komboa tämän, tuota, niin Halloweenin viettoon täällä tota, kyllä melodioissa. Tuota, se oli tuota, heavy userin biisi toivottavasti tämä kyseinen kappale, ja tämähän taitaa löytää ainakin tuota, niin jos en väärin muista, niin ainakin tuosta Matrix-elokuvasta tämä kyseinen biisi. Saattaa lytöstä muustakin. Öö, kun puhutaan traumabiiseistä ja tämmöisistä tietynlaisista traumoista, niin esimerkiksi karaoke-traumat on hyvä esimerkki tämmöisestä. Ja tota, öö, varma, varmasti joku voi samaistua ainakin tähän, tähän seuraavaan karaoke-traumaan, kun sanotaan, että tämä tietty, biis, tämä tietty biisi öö, miehen, laula, miehen laulamana aiheuttaa varmasti varmasti kaikissa tota, kylmiä väreitä. hän on nimittäin tota, ö, Paula Koivunimen eräs hitti -biisi. varmaan hänen isoin hitti -biisi, mikä tota, tulee mieleen, nimittäin ö, Maledetta Primo Vera. eli suomalaisittain aikuinen nainen. Oi joku. Oi, voi joku. Oi, voi joku oikeasti. Melankolia Melodia Teema. Aikuinen nainen me on, en enää eksy maailman tuu. Liittomme vahvistukon tahtoisin jatkaa. Hyvin alkanutta matkaa, kun vaikeudet tiellemme tuo. Onnesta me teemme suojaavan muurin, voimaa tää rakkaus suo. Onnemme kestää, minkä emme anna estää, paljosta luovun. Jossa luonain pitää sinun. En vapauttais tahdon riistää. En ikään en, onnestani taistelen enkä pelkää, toisista huolehtien. Kestämme paineet, meitä eivät kaada laineet. tuulilta suojaan, sinut vien jos viedä saan. Kes ja taivas lyö tulta, kuten aina ennenkin. tämä on oikein tämmönen, on oikein mahtipontinen biisi, ja ehkä joillekin saattaa olla tietyssä mielessä tämmönen traumaattinen biisi. Et, oi, et sopii oikein hyvin tämmöseen tota niinku traumateemaan. Ja mun mielestäni tässä biisissä on semmonen hauska juttu, että varmasti ne, jotka näitä fantasia juttuja on tota niin seuranneet ja varmasti jo, joille tämä biisi on jotenkin lapsuuden biisi, niin se voi tulla vähän semmoisia, että niin kringejä, lapsuusmuistoja, mitkä saattaa aiheuttaa semmoisia, että hyy, hyy, en halua muistella näitä aikoja, niin tulee tommonen, tommonen, tota, traumaattinen kokemus. Niin tota, sillä ajatteli, että toi on varmaan oikein hyvä tähän, tähän teemaan. Öö, sitten mennään vähän kauhuleffa musan pariin. Tämäkin on yhä vielä tuota, Tetris settejä Ajattelin, että pari, pari tämmöistä kauhuleffa-teemaista biisiä voisi olla aivan loistava, loistavaa vetoja. Tuossa aiemmin, kun kerran mainittiin tuon, tai tuo Heavy User mainitsi tuon tuota, uh, The Substance-elokuvan, niin siellä The Substance-elokuvassa soitetaan tällainen, tällainen kappale kuin Pump It Up, ja se oli tämän, tuota, uh, oliko se tämän, uh, mikäs tämän neitästahan tuota, niin, sen toisen nuoremman nuoremman tuota, niin, ä, tähden nimi nyt oli mutta sit, tuota, tämä, ä, pa, tämä kuitenkin tämän, tämän nuoremman niin Jumppa tähden nimihän oli oli tuota, tämä tämän ohjelman nimi oli Pump it up ja tuota, jos mä nyt muistaisin sen nimen, nimen tuota, heti, heti tästä niin, Heti niinkö niin, etu, etunenä, niin en, en heti, en niin, olisi vaan se, että Mutta kyseessähän oli tosiaan Sue. Margaret Qualin esittämä Sue. Tästä tota, tuossa The Substance-elokuvassa. Ja kyseessähän oli tämä televisioohjelma, mitä tämä Sue tähditti, eli tämä nuori aerobik-tähti, niin hän tota, niin äh, hän tähditti tämmöistä ohjelmaa, kun Pump It Up With Sue. Ja... Tämä kyseinen biisi on ainakin mussa aiheuttaa. Heti kun mä kuulen tämän biisin, niin mä en varmasti alla muistellut niitä kohtauksia. Niitä todella äh, niin irvokkaita kohtauksia, missä oltiin todella lähellä. Niin näitä suun, niin näitä vartalon muotoja, niin... jotenka Pump It Up ja se on Endorin biisi. Lähetään se, kuuntelen tähän väliin. Ja tämä on vielä toto, näitä... Teematetris-biisejä. Vielä otetaan ainakin pari teematetris tähän, ilta, tähän iltaan ja että tuota, sahanko mahdollisesti niin tuonne hitti jo näitä, asti näitä biisejä. Mutta palataan niin tuon hampitapin jälkeisen biisin jälkeen asiaan ja vähän kerroin, että mikä biise, minkä tekemään mä senkin biisin tuonne listalle oikein laitoin.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 Kells kappaleen nimi oli tota, uh, Doing it to death. Ja tota, kyseessä oli uh, tota, tämmöisestä kauhuelokuvasta kuin Chitanei uh, oleva biisi. Ja tämä kyseinen biisi niin soi muistaakseni semmoisessa kohtauksessa, missä tämä päähenkilö Alexia tota, niin tanssii tämmöisen auton päällä. Ja oikein tämmöistä erotista tanssia. se on niinku tota ja kun tietää, että mistä Titanen kertoo, eli Titanen kertoo juuri nimenomaan tästä showtanssia Aleksiasta ja hänen tota, kiintymyksestään autoihin hyvin, no, hyvin läheisellä tavalla. Että tota, se on kanssa vähän tämmöistä body horror meininkiä kyseinen elokuva ja käsittelee aika, tota, aika niin kuin läheltä tätä, tätä millaista ö, elämää. Tuo, tuo, tuo raskaana oleva nainen kokee ehkä vähän, vähän ö, groteskilla tavalla. Ja tämän en nähnyt itse elokuvateatterissa tämän elokuvan, niin voin kyllä sanoa, että voin kyllä sanoa ja suositella kyllä lämpimästi kyllä sitä elokuvaa. Tuota, katson tuossa kelloa, niin mä voitaisiin ottaa tähän väliin, kuule, tuota, ö, tämä kyseinen tuota, osia. Melankolian melodia. Kierpallohitti. Kyllä. Eli kierpallohitti otetaan tähän väliin. Tota, kierpallohitti on osio, missä mä esittelen levyyn, mikä tota, meikäläisen levyhyllystä on löytynyt. Ja tämän kertainen niin kierpallohitti on äh, tota, aika vähemmän yllättäen kauteamainen, mainen, kun on, tota, on tämä Halloween-kausi. Ja meikäläinen tietää, että mä en tule pääsen halveena kautena lähetystä. Niin, niin tota, vedetään sitten halveen äh, kauden, kauden lähetys silleen niin vähän etukäteen, tai etuajassa. Ja tota, tämänkertainen kerrapallohitti löytyy Lordin tota, levy, tota, kirjastosta Ja tämänkertainen äh, levy, mikä mä sanotan Lordilta, on tästä Lord Diversity-levyboksista, tota, mikä meikäläisestä myös hyllystä löytyy. Ja tämä Lord Diversity-levyboksin levy, mikä me tullaan soittamaan, on nimeltään Superfly Trap, joka on tämmöistä diskohenkistä Lordin musaa. Ja se on aika mielenkiintoista tavaraa, tuota, Ja tämä Lordin tota, Superfly Trap-levy on siinä mielessä, ja ylipäätään tämä Lord diversity levyboxi on tuo siinä mielessä poikkeuksellinen kokonaisuus, että sehän on epävirallinen kinnessin Guinness, ennätyksen haltija, tai Kinnesin maailmanennätyksen haltija, kun se tota Lord Diversity-boksi on seitsemän levyn kokoelma. Oliko se seitsemän levyä? Muistanko ihan. Muistanko ihan oikein, että siinä oli seitsemän levyä siinä? Lord Diversity. Boxissa, mutta tota, äh, YK34567, kyllä, seitsemän tuota, äh, Lordin levyä, ja, ja tuota, tämä Superfly Trap on niin ensimmäinen niistä seitsemästä levystä, niin järjestyksessä ensimmäinen. Ja tota, tältä levyltä löytyy tosi paljon hyviä biisoja, omasta mielestä yksi parhaimpia Lordin levyjä, mitä mä oon itse ikinä kuullut. Ja, tuota, äh, Lordin, niin tältä Superfly-Trap levyltä tullaan kuuntelemaan tämmöinen biisi kuin John Bimbo. Ja ajattelin, että tämähän on oikein hyvä, olisi oikein hyvä tota, teemansa puolesta. Tota, niin, soittaa. soittaa tässä tota, niin ä, tai kerpailu osiossa. Ja eikö siinä, lähdetään nautin tästä biisestä ja palataan sielläkin. Palataan tuota, tämän niin son ja tai jälkeisen biisin jälkeen vielä niin viimeisen tota, viimeise, viimeistä hidasta esittelemään With glitter that's gory She's perfectly formed With porcelain skin She boogies so hard That it sucked her heart She can't understand Her necromas bones Are missing a soul But she's gotta dance Lay out a broochie Tätä raportoi koko Suomen maakuntaradio, Jefu ja Melankolian melodiat. Samperi, tää biisi vetää jonnekin. Aivan ihme, ihmekierrokselle toi biisi. Mutta kello on sen verran, että meillä alkaa pikkuhiljaa aika olla tota, tältä illalta öö, paketissa. Alkaa olla tältä illalta muutenkin tota, aika niinku siinä, niinku, siinä vaiheessa, että on pakko pistää pikkuhiljaa pilleen ja, ja, ja bussia naulaa ja niin edespäin. Öö, illa viimeinen hidas olisi tota, tiedossa, ja meidän illan viimeinen hidas on tällä kertaa Uutta halo Helsinkiä. Heidän muutama viikko sitten julkaistu albumi Voiko enkelitkin eksyä? Ja tota saman niminen biisi lähtee tästä tota, soittoon aika lailla saman tien. Kiitoksia teille kaikille kuuntelemisesta. Mä oon Jefu, ja me palataan taas toisten, tämän ohjelman parin pari viikon päästä taas tässä torstai-illassa näin kuudesta näin, tota, ysiin. Eikä tässä muuta kuin Illa jatkoja ja, ja voika hyvin ja sikäli. Nähtäis kuuntele illan viimeinen hidasakaan. Haloo, Helsingin biisi, voiko enkelitkin eksyä? Joo, taitaa olla aika illan viimeisen hitaan. Kaksi vuotta kun www.audioverkko.fi